Goizberrin goizuntan Brasileko bidea nonbait hartuko dugu, hango favelas, gune pobriak dira non diren jendeak uh, Brasilen, eh, favelas izen hori or famatua da eta gurekin badugu uh, irati agirreazkoenaga Euskal eh, Herriko Unibertsitateko Erakaslea, Bilbon ikusentzuneko atalean, horrek uh, badu bere importantzia dokumental bat uh, egiteko proiektua aukan baituzu, Ango jendeekin egun zuzuri? Egunon bai dokumentalaren funtsaz mintzatuko gira. Pentsatzen dut nahi izan duzuela behar bada, obeki zi, sen, ba, da obeki ezagutarazi favelaxen iguera. Bai, hori da, izan duzun bezala unibertsitatetik hasten da proiektu bat da e, proie, e, lankidetza, garapen lankidetzarako proiektu bat eta helburu desberdinak dituena helburuetako bat zan e, dokumental bat egikaritzea batez ez ere ba, ikusentzunezko tresnak erabiliz Bertako e, komunidade ba, gutzituak edo edo pixka bat e, marginetan bizi irenei ba, e, botere amateko edo, edo eurek ikustarazteko eta gaur egunean bertan ba, e, garatzen ari diren lanak eta ikustarazteko. Baina batez ere eluguruetako bat izan da hori fabelaren inguruan, Eh, bueno, ba edabide gehientsuenek eh bideratzen dute mezua, batez ere beldur eta eh eta mezu hori e, aldatzea edo gutxienez beste favelaren beste aurpegi bat ere Ikustarastea. Sentsibilitatean nola zaudatu du sue Brachil, duzu, hanusu ba, aurriritzien austekoenonbait. Eh, alde batetik, proiektuenen lehenengo hasia edo astenda, eh, bueno, 2015ean nazio batuen erakundetik berritu egiten dituztenean garapen lankidetzarako helburuak. Eh, aurretik egon ziren 7 urteko helburu batzuk ez zuten oso funtzionatu eta orduan beste 17 helburu eh esartzen dira 2015ean e, New Yorken eta bertan alde laketa eh, da, bazkenean, elburu horiek aurrera eramateko gobernu lokalei errialde differentetako gobernu lokalei eh, esku hartzea ematen saielako eta orduan ba, bertako gobernuetan tokiko gobernuetan azten dira eta udaletzetan eta komunitatetan, azten dira eh, bueno ba, modu baten edo egituratzen helburu hoiek eh, aurrera eramateko. E, bueno, honetan, eh Brasilen, bueno, proiektu honetan ez nago ni bakarrik, Euskal Herriko Unibertsiadeko beste irakasle badago ere, ez garai eta beste gure lankide bat eh, maite maitea Bera Madrid darra da izatez, baina berak ikusentzunezko karrera e, bukatzeko bertan San Paulon eman zuen urte bete. Eta, bueno, ba, berarekin kontaktua eta harremanan kenu berak esan zigun, e, fabela horretan naziak zirela, nazio batuen erakundean helburu helburgoiek aurrera eroateko teknikak garatzen. Eta gainera, e, aragin genuen lehenengo bidaiean, ekainean ikusi genuen, Interesgarria zela fabela honen kokapena bertako unibertsitate publikoaren ondo ondoan kokatuta dagoelako 300 metrotara eh, Arresi handi batekin egiten duzu topo, Arresi Lodi batekin eta Goikaldean pintxo ditun horrelako Arresi batekin eta beste aldean dago fabela Eta, bueno, ba, alde batean esango genu, edo elite zuria edo, eta, eta bestaldean, ba, e, brazigen ere realitatea den e, bizikidetza bat, ba, komunitate horretan. Beraz, pentsatu genuen, bueno, ba, interesgarrea zela, bai gure unibertsiade komunitaterako, hau da, gero dokumentala gure erakusteko, baina baita ere bertan, bueno, ba, e, ikusten saiatzeko eta ulertzen saiatzeko ze dinamika sortzen ziren uniberziadearen, e, fabelako komunitatearen artean, eta bueno, gero bertan, ba, ba, e, aurrera eramaten zituzten e, proiektu egiten eselan parte hartzen zuten batzuek eta bestek. Arazo soziala aipatzen duzu, nazioartetik e, do nazioarte hau da, e, proiektuak bultzatzen ditu, zuena bezala nunbait, pixkabat ulertzeko zergatik e, muru baten aletik diren a, aberatsuriak eta bestetik pobre beltzak, ola laburubiltzeko, hanberian, dukiko eh, erakundeek, ez dute berindaga egiten al, edo zinez arazo soziala haundi egida. Arazo sozial handia da eh berazigen batez ere aberatz aberastasun edo aberastasun gutxi batzuen eskuetan dagoelako guk butanta izeneko auzoan lan egin genuen hortze dago Fabela eta hortze dago San Pauloko unibertsitate publikoa Hego Ameriketako unibertsederik handiena dena Eta bertako e, udaletzeko persona batekin egin genuen gu kontaktua fabelara sartu alizateko eta fabelan elkarrezketak lortu alizateko. Orduan, alde batetik e, tokiko gobernuek edo okazu honetan tokiko butantako e, e, udaletzeko ordezkariek e, bai bultzatu dute San eh, bueno, ba, Sanremo, izeneko fabela honen garapena, adibidez eh, bertan dagoen zirko eskola batean eh, dirua ipiniz, edo 2000 abederatzean fabelako bi, eh, bi errepide nagusiak asfaltatuz saiatu dira. Baina zein da handagoen kontra esana? Ba, fabela hon nahiko handia da, 8.000 pertsona bizi dira bertan. Orduan, eh, fabelaren goikaldean nahiko garatuta dago, E, bueno, ba, batez ere sanidadari eta eta oinarrisko bizi baldintza baina bekaldean adibidez ez dago e, ez daude oinarrisko bizi baldintza horiek eta erras ikusia daitezke ba arratoiak edo edo edo gutxienez oinarrisko hori betetzen ez dituzten neurriak e, eta adibidez, ilustratzeko eh, justu ilustratzeko herre duzuna duzuena adibidez wifia bada fa fabelan bainan asinizatzeko sistemi sistemarik ezta Oría da. Bai. Udaletzeak adibidez parte horretan ez du garapenik bideratu. Zergai, ba, kostu handia alizatekelako, aldatu bardutelako, e, komunitatearen e, estruktura guztia, egiturak eta lurrak, e, ibaia parte batetik itxi, dana garbitu eta kostu handia da. Baina beste gauza batzuetan, inbertsioak indituztenez, horrek ba, ere pixka bat e, garbitzen du edo, ematen dien labaiteko e, ba, legitimidadea, bertan e, fabilan laguntzen ari direla esateko, eta, ba, eta aldi berean, zukezaten duzu moduan, wifi dago. Favela osoan, beraz, eh, bai, zehaztu gabeko modernitatea da, ezta? Ez toki baten ez goena oinarrizko eh, ba, saneamenturik, baina guifea da goena. Augiritzen hausteko nola bizi dira angoi handiak, zer landute, aurrak nola justatzen dira, zer nola irudikatzen alda? Bueno, bertako e, jendearen dinamika, eguneroko dinamika, kurearen antzekoak izan daitezke, e, baina desberdintasuna da, ba, azkenean aukerak murriztuago eduztela. Hume bertan favelan ez dago e, eskolari, baina humeakot nirea fabela kanpoko eskola batzuetara goizetan eta eta arratzaltan ba, zirko eskola honetara joaten dira eta ber ha perkusio egiten dute perkusioaren bitaez beste balore batzuk irakasten zaizkie, edo dantza egiten dute, edo, edo bestelako giasiaketa eta hori dadibidez, ba, euren... E, Jokatzeko modu bat. Beste alde batetik, proiektua hurrera eramandukun, ba, bueno, denpora horretan, uniberziadeko jendea saiatu gara e, favela eramaten, edo gutzen ez, tailerrak eta hierraketa e, antolatzea bertako humeekin, ba, arkitekturako ikaslekin, tardoan umeek egitutena da, ba, resiklatutako E, kartoiak eta barrerabiliz, bueno, ba, e, txibiluak edo e, sortu edo adibidez, bueno, ba, beste batzuetan plastiko batzuekin pelota batzuekin situtzen eta gero pelotekin eh jostatu. Zaten, bueno, e, euren, e, euren bizitzak kale, kalean egiten dute. Eh favelan bertan, egia da E, generiokuspegiari buruz edo bai badaudela desberdintasunak, edo, bueno, ume mutilek egiten eta neskik egiten dituztenak, baina bueno, eurek ere hori e, aldatzeko edo beste irakasle batzuk egin genuen taiertso bat, univerziadako irakasle batzuekin bertan fabelan, eta Eh bueno, ba, egiten zuten, zelan neskeak ere izan ditzaketen beste era bateko e, lanbideak, Ez bakarrik, ba bueno, etxeko ardurak eta abar. Orduan, eh euren harreman e, soziala bat ere kalean egituratzen dira eta mm, eta eta danon artean izan desde que güez bertan zirkoskoelan ba, batzuak umeekin hitz egiten eta bueno naiz eta uren gurazoak izan ume batzu biziren beste batzuen gurasoekin, eta barres ordoan bueno ba, ba komunitatea alde horretatik nahiko eh, nahaztuta edo Miseriaren kontrako nazioarteko eguna zen duela guti eta mm -hmm. Eh, agduradun batek, eh, elkarteko agduradun batek egiten tzaukun, ez zela behit ezbada, diruz eh, lagunduz, eh, jendia Aberastuko, beretako importantena zela kultura, kultura, irakuri, uh, idatzi, bez, zuk zurikuspegitik, ergeten zuen, alare dirua behar zela, ez? Baina, senitu duzu, gakoa, terabidea izaiten aldela kultura, jakinez, uh, be, favela batian sortzen den uh, batek egeruari buruz, beharada aukera guti duela? Era Erabatadoz, nago horrekin, hau da. E, lehen hitz egiten egon gara nazio Batuen erakunde horretatik aurrera emana izan dituzten helburuetakoazu. Lehenen golburua da pobreziaren bukaera. Eta guk gure dokumentala hortik ere bideratu nahi genuen pobrezia, sentzu aberatzean edo monetarioan edo edo alimentualdetik ba, ez 두고 bukatuko, baina bai pobrezia kulturalean. Ezta pobrezia kulturaletik begiratzen badio gure lanari, gusaiatuko, gusaiatu gara, bueno, ba, beste era bateko e, e, ideiak barriatuko dituzten tailerrak eta egituratzen horrek askenean egin dezakelako ume batek ba, bere pentsaera aldatu eta eta fabelan gelditzea beste irtenbiderik ez ez duela pentsatu beharrean bueno, ba, berak ere aukerak gizartean aukerak dituela eta eta etorkizun batan nahi izango baluke unibesari daitekela, daitekeela eta bera ere gizarte horretako e, ba, agente aktiboa dela eta lehenengo hiritarra ez batzutan ikusten genuen eta eta hainbat gauzak genuen egia izan. Fabelanotako hiritarrak, bueno, bat tratatuak zira bigarren mailako hiritarrak izango alira moduan. Orduan Askenengo gauza da eurek ere pentsatzea bigarren mailako hitarrak direla, ez da? Eta horregaitik tailer hoiek ere, emakumei emakume batez ere, neska txikiei e, galdetzean eurek zer izan nahi zuten, ba, bueno, ba, batzuk esaten zuten, ezta? Ba, ni beltza eta txikia eta eta neska izanik, ba, bueno, ez dakit aukerazko izango dituan edo se izango duan, ba, bueno, ba, familia zaindu eta abar, ez? Orduan, hori aldatzen hastea edo txikitatik eurek pentsatzea euren rola ez tala beste barrik familia saintzea, ba, bai, garrantzitsua da jakina. Hortik, hortik hasten da garapena. Aurgiritzi handi bat bada brasileri pentsatzen delarik, ondartza, biztan dena, e, e, iauteriak, bai. biztan da, mm. bai. futbola. Bai. E, Olimpiadak mm. iragandira dira guti gion, mundiala dula mm. bi urte, zer eragin ukan dute gune horientzat ororenburu ekitaldi haundi horiek, edo behar bada ez dute bat ere ukan. Bueno, Olimpiada bat ere, rion, rio de janeiron e, zentratu dira, eta e, gut bertan dokumentalagra batzen egun ginean, bizigineen, bueno, beste Brasildar batzuekin, hor e, lako pisu batean moduan, eta bertako ega, bueno, e, Zukoia raito situtzenai eh, olimpiadak eta eta bertan eh, gertatzen zen guztiak telebista bitartez baina gero bertako komunitate gutxituetan guk gutxienez eskenuen aldaketarik ikusi ezdugu eraginek eh, ikusi izan duenik eh, rion olimpiada kospatzea Zuko lai jenden begietan lehenik uh, joan Cirelaik len aldikotz uh, favela batetara serchenitu uh, duzinuen? Ba, asiera baten, joan baino lehenago bertan lehenago onzan lagun batik komentatzen nion. Ba, beldur naiz, ezoten naizen beldur gehiagirekin sartuko, eta lagunak esaten zidan. Beldurra ez du zu galdu behar, ezta? E, alerta hori, bueno, batokitan egon behar da, beldurra batzutan, ba, bestu zaitzakelako beste gauza batzutaz. Eta lehenengo aldiz ez hartu ginenean, Bertako liderra esaten diotenarekin sartu ginen, bi lider edo bertako komunitateak aukeratutako, hau tezkuentan aukeratutako bi lider e, daude fabelan, gizon bat e, gizona beltza da baita ere, baina fabelatik kanporan egiten du, eta emakumea. Emakumea da guretzako benetako lidera, bera fabelan bizi da, eta e, ba, fabelako kidekin eguneko hartu emana dauka. Berarekin sartu giren. Orduan hasiera baten ez dugu esango, e, bueno, ba, guk ezagutzen dugun hemen gertutik ezagutzen dugun edosein gauzotan ibiltzea bezalakoa denik, eh, gauza desberriak daudelako, baina norberak e, ulertzen baitu bertako dinamikak eta, eta agurtu egiten mahute norbak ere agurtzen mahu du e, normalidadez eta eta bueno, azkenean ba, bertako zelan da gobernuskoan poko erakundeko jentearekin edo liderarekin esartzen ginean ez dugu bestelako beldurri pasa edo ez dutasunik. Jakin behar dena da, bueno, ba, ze fabelako ze partetatik ibili, aldenean gabaz, bueno, ba, ja, erretreatu egiten ginen eta gure pisura joan, baina orro har iruditzen zait, garbi geratzen bada zertara joan garenara eta komunitateari ziratik garbi eh, asaltzen basa joan, Bueno, bazere egingo dugun bertan ez da hori Zorik, gertatzen da nada, euren fidantza hasten da, batez ere, hainbatetan, e... gobernuskan poko erakundeak, edo bestelako talde joaten direnan, bolondrezaketa, eta, eta gauza asko gengo dituztela esan, baina gero hori esere geratzen denean. ezta Bueno, gure kasuan, ekkainan joan ginen, gero abustan engein grabaketa, eta egia esan, e, alderroetatik laguntza osoa, izan dugu eh, bertan fabelan. Eurek, ere pozik ikusten, bueno, ba, Euskal Arritik e, gento zela, eta zertara, eta bueno, ba, euren dinamiken, eta euren estrukturen, eta euren e eguneroko harremanen berri ematera. Bururatzeko baditazke, gauza initzai aipatzeko irati agirreazkoenaga, baina dokumentala, guai, e, irudiak hartuak dira, burutua da, edo buru, noiz burutuko? Ba, irudiak hartuak dira, ordu e, luzea ditugu grabatuta, eta orain hasiko dugu taldean ba, e, editaia. Guk pentsatzen dugu bi mila eta amazazpiko urtarria martzo arterako izango dugula eginda. Eta ordu tuk aurrera, ordutik tuk, zan edo martzo aurrera saiatuko gara, ba, bueno, bai unibertsitatean, bai bestelako espazioetan, zinemaldietan eta bar, bueno, ba, zabalpena ematen. Azkenean, e, Bueno, gure helburu karra honekin hori da, ez da, zabalpena ematea, eta beste, e, errealitate, beste errealitate bat badela erakustaraztea. Holako dokumental batek esperantza emaiten die, hango jendeak? Bai, jakina baietz. Eta hori da, eta horren alde, enbardugun e, languk esperantzaren alde. Azkenean eh, hori da baita ere guk dokumentalean islatu nahi duguena, ezta. Da? Danok ezagutuko ditugu Ciudad eh, de Dios Beselako pelikulak edo Rioko favelaiburu buruz egin diren dokumentalak non batez ere miseria, tristura eta eta bueno, pena transmititzen den. Jakina asko dagoela egiteko, baina egindakoa eta egiteko duten guzti hori eta egiteko guzti eh, horren horren alde ere dauden eh, instrumentuak horiek ere, horiek ere, balio eman barzai, eta. eurek ere ikustea hitzaropena e, da gola. mugitzen bai ditu azkenean e, bueno, korronte eta aldaketa mugimendu guzti horiek. Eta, eta umeak batez ere, kasu horiek, ba, oso, umei argi ikusten zaie, ezta? Diztiraukatenean begietan, e, momentu horretan esan dizezunan, bueno, ba, orain e, ingo dugu, ez dakizetan antza, emengo musikainekin, ah, zeh, ondo, ba, esperantza hori e, bizitzan zehar askotan pistea, hori da garantizuna, horrek askenean e, mateituelako benedako emaitzaka. Mezu baiko horrekin, utziko dugu gure solasaldia irati agire azkuenaga, mil esker, kotasuna ekaririk, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, beraz dokumental bat burutzen ari ziztela, eta egon baitzizte, Sao Poloko, Brasileko, Favelas batian, mil esker, emanik. Mileskerzuei.